Масова стрелба, часове след първата извършена от 14-годишен ученик в неговото училище в Белград, се превърна във второ поред масово убийство в рамките буквално на два дена. Огромна трагедия за нашата съседна държава Сърбия. Докато следствените органи събират детайлите за извършителя на второто масово убийство и броят жертвите 8 души към момента, търсим за коментар психолога Пламен Димитров, защото масовите убийства ни поставят винаги в извънраден режим. И два от ключовите въпроси са първо, защо се случва това и второ, има ли опасност от влизане в порочния кръг на копиране на подобно насилие. Добър ден, казвам на доктор Пламен Димитров, психолог с 40 годишен международен стаж в областта на психологичното и организационното консултиране и кризисната интервенция. Очевидно, Говорим за момент на криза, криза на ценностите, ако става дума за такива драстични масови убийства. Здравейте, доктор Димар. Здравейте. Наистина, трагичен фон а, за а, всички в света, защото тези събития разтърсват. И тук да отговоря на втората част на въпроса ви. Наистина, има индукция, медиите разгласяват, искат да изяснят нещата, но това индуцира хора с антисоциално поведение, с а, често психично здрави проблеми. И е много деликатно как се инфу, информира обществото и какво, до какво това може да доведа. Виждаме го в Сърбия, това се случва като лавина вече и трябва да спре. Казвате, че е много важно и е много отговорно... А... Това по какъв начин се представят тези сюжети в медиите с а, неизбежната не сензационност и елемент на шок. Стандартните медии. Говорим за социалните мрежи, за всичко това, което е неодържимо, но по някакъв начин създават нещо, което ние добре познаваме, а, в такива кризисни моменти и трагични събития, създава вторична виктимизация. Няма да представа от вчера. След първите съобщения прегреха телефоните на всички психотерапевти и консултантите и като пациентите им, а и нови хора са гледали нещо, чули се и се страхуват за нарчата си. Да, това усещане за уязвимост от uh -huh. а, насилие, което излиза извън рамките на овладяемото, защото е необяснимо и за това искам все пак да ви попитам. А, има ли психологически механизми, които обясняват а, защо се случва подобно нещо? Ние виждаме, че когато, когато става нещо подобно, винаги има хора, които имат а, лесен достъп до оръжия, например. А вижте, това са тези важни обстоятелства, но винаги има психо, психодинамична основа, тъй като дори всички да имаме оръже, както е Свейцария. Там не се случват толкова неща, колкото в Штатите. Истината е, че а, трябва да се регламентира по-добре придобиването, притежаването и съхраняването на лично уръжие. В България не е, малко хора имат получени такива разрешителни и уръжието не винаги се съхранява адекватно спрямо изискванията. И затова трябва да има скрининг с тази трагична история с моя колега Иван, който беше убит от човек, който няма служебна нужда да носи пистолет в си. Тоест трябва да се преразгледа процедурата и както видяхте, сръбски президент даде предложение още вчера, какво да се промени. Тук също имаме много неща, които трябва да се обмислят от служби, от институции и най-вече трябва да се даде усещането, че това е висока отговорност, уръжня да има в семейство и там да има проблеми от някакъв поведенчески, психоемоционален или психично здравен характер. Както с това момче, което а, по този трагичен начин заличи живота си и живота на толкова други свои бразници. Тъжното е, че по научаваме какво трябва да се прави. А трябва да се вземат превентивни мерки. И тук е вече мястото на отговорните специалисти, държавници. Ние имаме рискови а, поведения, които не се овладят. Нямаме добра психично-здравна грижа, скрининг, например, за проблемните а, личности, деца или притежатели на оръжие. И там има примери по свете, какво направиха в Нова Зеландия, например, след масовите стрелби и на други места, да се затяга режима, много внимателно се следи, и това е задача на конкретни институции. Сега това е изключително важно и се надяваме, институциите, държавата. Обичаме нали, да използваме mm -hmm. това понятие, да се вслушва в а, ето, този а, разумен призив. Трябва да има преразглеждане на режимите и да се направи анализи на това, къде са, къде са рисковите зони. Обаче, да, нещо... на пример, България не е правен нормален скрининг на психично-здравния статус на населението. Никога, реално. Ние дърдим след събитията и кризисната интервенция може да възстанови, например, до някъде състоянието на хората, които са станали свидетели или са косвени жертви. Но истината е, че е добре и смисъл е да се инвестира в превентивни действия. И всички го знаем, но не се прави. Не го, може би не се прави и защото а, някои хора си казват, ето кой има достъп до оръжие за домашна употреба. Обикновено това са а, хора, които са били в структурите, в силовите структури на държавата? Не, Военни... Има всякакви любители на стрълбата. Пътувайки, ще видите, пътните знаци са обстреляни почти на И в планените, и по парковете... Това значи, че хората а, притежават и законно, и незаконно оръжие, за да, за да си го имат. Не защото имат служебни ангажименти и роли, които го изискват. Но много често, или поправете ме, нали, може би това е усещане, а, много често ние говорим за така а, симптоми на упражняване на насилие с оръжие в а, среда, която а, е била и служебно ангажирана в живота си. Много често става дума за пенсионирани военни лица. И защо питам, защо а, водя на там разговора? Защото в а, случая с Белград и случая с Сърбия, а, чета в коментарите за това, че тази изложеност на насилие е пряко свързана с следите от войната, не само физически, като мини или оръжия в населението, но и като травми, които се предават през поколения. Ами, нека, нека да не коментираме сърбите. Те са със сложна близка история. Близко са до нас. Вижте колко си приличаме в телевизионните репортажи. Надписите, градовете са ни сходни, са едно и унасле. Истината е Истинно, те, сега да уроките от това, което се случва. Виждате само в два дни последователни, какво става. И веднага да мобилизираме ресурси, не само институциите, хората, да се говори за тези неща, да се разъзнатни на всеки ученик какво е станало. Това изисква усилия на всички родители, преподаватели, психологи, психиатри. Имаме нужди от медийната, но истински насочена към оптимизация към укрепване на системите за на, на превенция. Например, да се говори отговорно за това как по-строго да се издават тези разрешителни, с повече психологическо изследване. Всички, които притежават оръжия да преминат в карини и това да се организира. Българите, които са здравно осигурение да имат достъп, ако имат нужда семействата им, до системни психологически психотерапевтични грижи Това не е решено в България от десетилетия. Както се реши в някои от бившите собствен страни, здравноосигурителната система да осигурява достъп до квалифицирани специалисти. Имаме такива в България, но хората нямат достъп, тъй като здравноосигурителния апарат не хае би било твърде скъпо, казваха някои финансови министри, да се осигури такава възможност на българския гражданин. Той не е центъра на политиките. Грижата за неговото поведение, здраве, благополучие не са централен приоритет. А ако можем да обобщим, а, на практика казвате първо а, затягане на режима за притежаване на лично оръжие. Да, урежие, и скрининг и скрининг, на не... притежатели на оръжие, било то служебно необходимо или лично а, допустимо. Нещо, което наистина вие споменахте се случи в Нова Зеландия след стрелбата а, в, в край. Реакция, човщо... И има институции, които могат да организират. А специалистите да. са на разположение, но трябва да бъдат включени в такава програма. Да се направи скрининг за рискови групи и личности, които биха могли да бъдат а, следващата трагедия малко по механизма за възпроизводство, за репликиране, за правене на същото този порочен кръг, с който започнахме. А, смятате ли, доктор Димитров, че до известна степен живеейки в режими на извънредност, нещо, което се поддържа и от социалните медии, нали, всичко е шок, бомба а, и нали, прекъсване на нормалния ход на нещата, прекъсване на нормални емисии, а, промяна на така медийния фон, ние влизаме в ставаме особено уязвими за подобни а, кризисни а, поведенчески измествания. Му, те, те мултиплицират вълната от напрежение. Човек е устроен така. Инстинктът за самосъхранение се включва, когато ти се напомни, че си смъртен или смъртта може да дойде от всякъде. Това узрява всекият и той включва своите защитни механизми. Ние го наричаме това а, управление на терора. И тогава човек става и по-контролируем. Често пъти с това се злоупотребява да плашиш човеците, вместо да ги подготвиш да се справят по-ефективно с трудни обстоятелства и незгоди. Ние сега имаме огромната отговорност, специалисти. Включвам и вас, официалните, сериозните медии, тъй като социалните мрежи са неуправляеми реално съдържателно, но трябва да се говори за това какво правим, за да не се случват тия неща, а не да влизаме в детайлите какво точно е станало и това да мултиплицира възможността за тази вторична виктимизация. Има нужда от много зряла медийна а и държавна политика, за да могат тези уроци, които живота ни дава, да се превърнат в адекватност. Нормалността става с усидият не от само много ви благодаря за този коментар. Доктор Пламен Димитров, психолог, с който говорим за този внезапен и извънреден режим на масови убийства в съседна Сърбия. По какъв начин всъщност трябва да осмислим това и какви уроци да излечем? Две препоръки от доктор Димитров. Пълен скрининг на всички, които притежават... Оръжие, лично оръжие в България и скрининг за тяхното психично състояние и здраве и сериозна превенция на а, режима за достъп до оръжие сред населението, неща, които са се случвали в а, страни ударени и уязвени от подобни взривове на насилие.